بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dan shi hadis abilaji yanmi imam termizi lazim verodostojac vjerodostojnim po, uslo, po uslovima muslimana rahimahullahu e imam nebevi ocjenio je ovaj hadis kao vjerodostojan a u njemu stoji da je enes radijallahu anhu poslaniku usluga koji je bio us poslanika sallallahu sallam, cijeli medinski period kazao sljedeće kana akhawan ala ahdi nabi sallallahu alejhi وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِ النَّبِيَّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلْمًا وَالْآهَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَرْ مُحْتَرِفُ أَحَاهُ لِنَّبِيِّ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلْمًا U vreme poslanika živjela su dvojce braće, mođena braće. Jedan od njih je dolazio poslaniku na sjela i na slušanje šta poslanik s.a. radi, šta govori i da uči od poslanika s a drugi je radio, bio zanatlija. Pa se je zanatlija požalio poslaniku sallallahu a.s. na ovog drugog brata. Kaže, samo ja radim. On samo dolazi kod tebe da sluša šta ti govoriš. A mu je poslanik sallallahu a.s. rekao Bjerovaknuti obskarba dolazi zbog njega ti imaš posla zato što on dolazi ovdje i sluša znanje. Hadisi kaže imam nevjeljiv vjerovstojnog po uslovima muslima. Znači, jedan od a, najvećih stepeni vjerovstojnosti Hadisa. Da vidimo ovaj Hadis, što ovaj Hadis znači, pogotovo je važan za naše vrijeme. To je prvo. Imamo dva čovjeka, dva rođena brate. Jedan krenuo putem znanja, drugi krenuo putem uh zaraživanja i prevređivanja i rada. Nikoga od njih dvojice i poslanika leh svatova samo nije ukorio. Svako bira svoj put. Među prijekor poslanika blagi, prijekor Došao je kad se ovaj požalio što i ovaj ne radi. Pa mu je poslanika nek se na to sada objasnio. I ovo treba nama danas da bude povuka. Posebno poslodavcima. Pa i privatnicima koji toliko žure za imovinom i mjetkom i sticanjem i radom kao da nikad neće ovo nestati i kao da će gladni ostati ako ne dobiju još više. A u stvari radi se o gomilanju neopotrebi. A to je Da sebebi obskrbe nisu uvijek ono što je vidljivo. To što ti praviš kuću, to što ti radiš, ustaješ u četiri, to su sve uzroci. Ali ima uzroka obskrbe koje mi ne vidimo, a koji su kod Allaha obskrba, da Allah ulakša puteve na fakid da dođe do tebe. Jedan od tih puteva je traženje znanja. Le'al leke bihi. Naci vjerovatno tebi obskrba dolazi zbog njega što je on tu. Bereket toga. I zbog toga poslodavci na poruka to što će te ljudima zabraniti da klanjaju i da izdvoje vrijeme za namaz, smatrajući to nekim gubitkom. Otkud znate da upravo ti ljudi neće biti vaš dobitak? Otkud znate da upravo te žene koje su došle sa hijčavom da zarade, da učuje svoj čas da prehrane svoju porodicu na častan pošten način, da ne podaju svoje tijelo ili da ne prodaju čast i druge stvari, da neće oni biti sebe da vama se olakšaju poslovi koje nište ni sanjale? Zato treba imati uvijek u vidu da obskrba ne donazi samo sa našim radom. Naš rad, naš trud je uvijek. Na kraj kreira svi ljudi se trude i rade, ali nisu se bogati. Nekome Allah otvori, nekome Allah ne otvori. Ova hadisa dokaz da se sa ibadetom otvaraju vrata obskrbe. Biliži se u starim knjigama, nije u našim, nego u knjigama od Beno Israila, da je jedan bračni par došao kod Musale i Sv. Jer nisu više mogli da podnose siromaštvo koje ih je zadesilo. Šta god da krenu, propadne, neće, ne može, ne ide, zatvorila se vrate na fake. I Musale i Sv. Zamoli Allaha da im otvori na fakut. Došli oni, požele se kod verovjestika, on proči dovu. Međutim, Allah je još jedno iskušata ljudi i kaže, bit im otvoreni putavi obskrbe godinu dana. Ne više. A to dvoje ljudi koji su bili siromašni, ali časni, vjernici, Skontali su i kažu oni, imat ćemo godinu dana obskrbu, hajde da mi tu sada iskoristimo, pa da s tom na fakvom muradimo od hajra i dobra i sadake i pomaganja, bolesni i siromašni, koliko možemo godinu dana, biće nam za uhar zahireta. Prošlo godinu dana Musa vese nam da vidi šta je s tim njegovim sljedbinicima, kad posle godinu dana na faka jednako teče, nije završena nakon godinu dana. Musa nije se vam radoznao, želeći znati mudrost, zašto im je Allah ostavio na fakve i otvorene puteve i posle godinu dana. Pa je dobio objavo. Kaže se, o Musa, ja sam im otvorio jedan put na fake, jedna vrata na faka, A oni su sebi svojim dobrim djelima otvorili devet takvih putina. I ostalo im je poslati ih godina. Molim laža još jedno da budemo do njih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje sva moni.